Bona tarda a tots, amics, amigues del programa Aires de Cultura. Aquí estem, altra vegada, uns dies amb molta calor, uns dies amb xafogó i uns dies amb el vano sobre, encara que no el podem deixar mai, amb una paraula, eh? Bé, de què anem a parlar avui? Doncs, a veure, hi han coses que diríem que són úniques, quan són úniques, vol dir que són verdaderament molt especials. Doncs avui me'n vull anar a Califòrnia. A Califòrnia, bueno, com a tot arreu, hi ha moltíssimes coses boniques, importants i meravelloses. Perquè tot arreu, eh? fins i tot a la cantonada de casa nostra, tenim paisatges meravellosos, mar preciós. Per tant, amb una paraula, ens anem cap a Califòrnia i veurem, també una de les coses sorprenents que hi han allà de per si hi ha ja un sorprenent espectacle hi ha un lloc que se'n diu el Parc Nacional Josemite però que tothom no el coneix per aquest nom el coneix per Firewall ara ho tradueixo pels que en aquest moment no ho senten perfecte Firewall vol dir una paret de foc amb una paraula una caiguda d'aigua però de foc a veure jo això ja ho havia sentit però vaig tenir la gran sort de que vaig coincidir amb un dels, dels viatges que vaig fer que en allà era l'únic moment que es podia veure exactament aquesta, aquesta caiguda d'aigua de foc normalment normalment, només es pot veure a vegades 10 dies i també se'n diu se'n diu, se diu de moltes maneres però sempre parlen, diguéssim, del foc en realitat a veure ja durant aquests 10 dies que ja s'anuncien allà a Califòrnia ja en parlen d'això eh? ja en parlen I ja en parlen per què? per què? moltíssimes persones, però moltíssimes persones de diferents ponts del món volen veure aquesta caiguda d'aiga d'aquesta manera que li diuen exactament de foc i que només passa durant uns dies hi ha anys que es veu tot més petit però hi ha anys que es veu un... alguna cosa impressionant sorprenent i aquest any va ser una cosa meravellosa L'any passat va ser. Per això en volia parlar. Aleshores, es converteix com si fos un monument natural i seria dels més fotografiats que es fan. Per què? Perquè resulta que l'aigua, la, la, la caiguda de l'aigua, es converteix durant uns minuts com si fos lava. L'ava d'un volcà. Però, a veure, per veure verdaderament aquesta caiguda d'aigua, però en foc, o sigui, quan estàs mirant-la, no veus aigua, veus foc, veus lava. La lava, que és, una, o sigui, és un lloc molt alt, doncs que cau, l'aigua no, cau lava. Però, a veure, és necessari esperar sempre que es posi el sol. Però si per exemple... o sí... Sigui, ja ha una mica de núvols, no, no veurem res, Veurem l'aigua normal i correnta. Si el cel no està completament clar i despeçat, completament eh, net, net. I si hi ha núvols tenen que desaparèixer. Perquè? Els raxos del, sol, els rajos del Sol tenen que il·luminar aquesta caiguda d'aigua. A llavors ens, amb una paraula, jo ho vaig veure el mes de febrer, el mes de febrer. perquè aquests moments així són sempre o, el mes de febrer o el mes d'octubre. Va donar la que que era el mes de febrer i ho vaig poder-ho veure. Va sortir pels diaris que, que s'esperaven sí, que, que anava a passar, que anava a passar, que anava a passar i vaig anar-hi perquè jo sabia de què anava. Bé. Resulta que els raxos del sol il·luminen la caiguda d'gua. I llavors, el sol es posa a sobre de l'aigua en aquests moments concrets de l'any, ja dic que són pocs dies. Llavors, què passa? És que passa una cosa impressionant. O sigui, l'aigua que cau no és, aparentment no és aigua, és foc, és lava. És com si veiéssim un volcà que està escopint lava. I com que l'escup, doncs, va baixant i és lava. Però qui és que li dóna això? Qui és que li dóna això, aquest color? És el sol. El sol dona exactament a sobre l'aigua i com que és una caiguda d'aigua entre roc i roca, doncs, li dóna l'espectacle pel que estigui mirant-s'ho com si fos foc. És una cosa impresionant. Ara, hi ha anys que ja he dit abans que és una cosa molt petita. Ara ho explicaré per què. Perquè verdaderament passi això, que l'aigua es converteixi, entre cometes, amb en lava, ha de ser que durant uns mesos de l'hivern hi hagi neu, amb una paraula, si hi ha neu en allà, si hi ha molta neu, si hi ha poca, no fa aquesta meravellosa visió. No la fa. Si hi ha poca neu, si ha hagut poca neu, no la fa. Però si ha hagut neu durant uns mesos, per això és el mes de febrer, hi havia hagut uns mesos de neu, llavors l'aquesta neu que ha quedat, com que no és només aigua, sinó que és aigua com gelada, una part gelada de la neu, és quan es, llavors les temperatures pugen de cop, fa que la neu es converteixi més en aigua, per entendre'ns, i aquesta neu de dalt, perquè la muntanya on baixa aquesta caiguda d'aigua, té 480 metres d'alçada. Sí, que no és poc és moltíssim o sigui, la neu que ha quedat a sobre s'ha convertit en aigua o s'està desfent i com que la... això sempre ens ha passat a vegades només hi ha aigua però si hi ha neu vol dir que hi ha hagut gel hi ha, neu, hi ha més aigua i l'haver-hi més aigua al caure aquesta aigua que es derreteix des de 480 metres d'alçada l'espectacle és únic és que no pots creure que allò sigui aiga és que no pots creure-ho dius, no, això és lava me'n recordo que hi havia una quantitat de fotògrafs que havien vingut de tot el món de tot el món, per què? perquè potser hi havien estat alguna altra vegada i per algun error no hi havia hagut tanta neu per tant, l'espectacle era molt petit però aquest any que hi ha la neu que encara n'hi havia, que encara estava desfent o sigui, l'aigua més la neu que hi havia tot plegat, o sigui era un espectacle únic me'n recordo que hi havia un aparcament molt lluny d'allà, eh? perquè es tenia que caminar fins a arribar en aquest punt on queia l'aigua però me'n recordo perfectament que hi havia uns aparcaments enormes, que els havien fet així aquell dia, que hi havien autocars que havien viatjat hores i hores i hores per poder fotografiar en directe el que verdament era l'espectacle. I vaig parlar amb alguns dels conductors i em vaig quedar, doncs, bocadada de, de pensar que verdaderament havia gent que només havia vingut per estar operat, els, els moments que el sol donaven allà i feia l'espectacle que feia. O sí sigui que hi han coses que a la naturalesa cada dia se'n descobreixen. Moltes d'elles no les sabem perquè igual que aquesta, igual que, aquesta, que és aquesta caiguda d'aigua, a veure, queda apartat de les carreteres, queda apartat d'on hi ha la gent que vagi a fer pícnic. Potser ha estat molts anys que això ja hi era. Però no ha coincidit mai, o ha coincidit poques vegades, amb una persona aquell dia que és quan el sol hi donava directe sobre l'aigua d'aquella manera. Aquesta persona ho ha comentat, el comentar-ho, doncs ha anat de boca en boca i al final s'ha convertit en una sortida de diferents punts de Califòrnia i de, de, de diferents punts del món per poder-ho veure en directe fixant-se que a vegades ens parlen d'alguna cosa que ningú sabia per què? perquè coincideix per un error un error especial per tant, per això dic jo que a lo millor això ja feia anys que hi era i ningú ho sabia perquè tots aquells llocs o on hi ha hotels, o hi ha turista, o hi ha molta gent caminant, qui més qui menys, un dia pot ensopegar una cosa i un dia pot ensopegar-ne una altra. Però hi ha més possibilitats de saber-ho més gent. En canvi, aquestes coses que són en un dia determinat, com en aquest cas un dia determinat de el sol doni entre mig d'aquestes roques per on cau l'aigua, i a 480 metres, i que hi hagi de més neu a dalt, tot això, és un dia. La neu sigui sí pot ser hi durant molts mesos. La caiguda també. Però el dia que li dóna el sol en allà, pensem que el sol, ho sabem de sobres, es va no? Què què fem quan anem pel carrer? Mira, avui vull que em toqui el sol, camino pel sol i quan torno del postonat a comprar, rut aquella i a l'ombra i el sol està a l'altra banda. Doncs, el sol ha fet lo mateix amb aquesta amb aquesta caiguda d'aigua. Com que no es passa. Un dia a l'hivern i un dia, normalment és el febrer i normalment és l'octubre. doncs el sol dóna exactament en allà i fa aquest espectacle únic. Però de veritat que dic que era és únic, és difícil d'oblidar-lo, no? perquè és que et queda gravat per sempre, per sempre, per sempre. I fins i tot jo diria aquestes les persones que van filmar-ho es van perdre de veure ho al natural, perquè després doncs, ho veus filmat i no és lo mateix. Jo el havia vist filmat abans i quan ho veig natural, bueno, ves dir, sí, la il·lusió de lo que vaig veure am filmat em ha fet venir aquí, però però és tan grandiós el que veus que et quedes meravellat. A més, quan arriba baix com si esquitxés, ves com si fos el foc que salaves per tot arreu. És algo meravellós. Bé, si van un dia a Califòrnia, que coincideixi amb això, per què no? Segur que hi ha qualsevol agència que ja té preparada unes sortides per poder anar-hi allà. Que una vegada hi arribin, encara trenquen a caminar, eh? perquè no hi ha lloc per poder arribar amb els autocars. Però val la pena, val la pena. Bé, s'ens ha acabat el temps.